Vem där? Då får vi se vad ni kan om Crystal Palace för 10 poäng. Jag föddes 1981, lite innan Jürgen Söderberg, han som har den där fanpodden i Sverige. Det känns lite som att jag hoppat runt mellan massor av klubbar, men det är faktiskt bara fem olika. Jag började min karriär i Birmingham och jag var där i fem år innan jag kom till Crystal Palace. I Palace hade jag min bästa tid i karriären och under fyra år gjorde jag mig till ett namn som tog mig ända till engelska landslaget. Jag är fortfarande aktiv, kanske man ska säga Men som 33-åring är ju det faktiskt inget konstigt Egentligen så gör jag ju innan Jag började inte i Birmingham utan jag började i ungdomsakademin i Luton Town Men eh, i Birmingham som seniorspelare Och där spelade jag faktiskt Liga Cup Final 2001 Fast missade en av de avgörande straffarna där Det var tungt, jag var ju bara 20 år När jag var yngre så var det väldigt många som tvivlade på min karriär På grund av min storlek, på min position som jag spelade Ja. En svår tio. Oh, hey. mm. <laughs> ja, Jörgen skriver upp någonting. Han antecknar lite grann här. Jag. Ja. Jag, jag, jag uh, ska rissa på en tio, Jörgen. <laughs> ska jag chansa? <laughs> Imponerande att vi är klar nu. Ja, det är en stor. Uh, ja, det är alldeles för lång tid. Alltså, jag, jag, jag chansar. Ja, vänta just, då ska Jörgen få skriva. <clears throat> då går vi på åtta poäng. 2004-2005 åkte vi ur Premier League med Palace. Jag gjorde 21 mål och var den engelsman som gjorde flest mål det året, trots att vi åkte ur. Det var ju rätt stort. 2005 fick jag spela för engelska landslaget och det var faktiskt Svenny som tog med dit. Men det blev bara åtta matcher och inga mål, så underbart på verkligen kort i det fallet. I Palace gjorde jag 145 matcher och hela 75 mål. Så trots min storlek var jag en top striker. Ja... Jörgen, är du nöjd med en gissning? Ja, jag vet inte. Kanske. Kanske nöjd. Svensson? Nej, nu står vi stilla. Grönberg, ingen gissning? Nej. Nej. Då kliver vi vidare för sex poäng. Succéen i Palace gjorde ju att jag inte ville spela championship längre såklart när de åkte ut. Så jag skrev på för Liverpools brunka gäng Everton. Hande. <laughs> ja. <laughs> Med Everton-mässa på sig så satte han den här snabbt På sex poäng Nej nu. Då nöjd. är det vi... vi fortsätter David Moyes var vid rodret Men där lyckades jag inte lika bra Det blev bara 17 mål på 61 matcher Som i alla fall var mycket mindre Med tidigare snitt I Everton blev jag ökänd som en spelare som dök I straffområdet, och efter det Så fick jag inte så många straffar med mig sen Ja, vi går vidare till fyra poäng Laget som yngre fans nog minns mig mest från i full hand. Precis som Everton lärde inte så mycket mål där Ännu mindre faktiskt Så man kan väl säga att min karriär dog ut där lite igen Jag levde ju mycket på min snabbhet Och eftersom jag bara är 1,70 lång Så med åren så försvinner explosiviteten Just nu så har jag runt i championship Och har Harry Redknapp som tränare i QPR Herregud Herregud säger Per Per, går det på en två då? Ja, jag gör det. Jag är helt tokig alltså. Uh, för två poäng. Något som är tråkigt är att jag oftast blandas, blandas ihop med en irrationell yttre sandelen. Vi heter nästan lika, men det är väl ändå han som borde mixa sig ihop med mig och inte tvärtom. Oh. I Crystal Palace är jag fortfarande en av en det största av det minsta. Kanske skulle jag stannat där. Vem är han, du? Jag skriver Andy Johnson. Det är rätt. Vad skriver Jürgen? Nej, uh, jag skriver Defoe. <laughs> Här. Nej, jag hade ingenting. Jag hade inte ens det på två pengar. Jag hade ingenting. Förlåt, du fick inte chans att Nej, jag tänkte, Så jag borde kanske ta där ljuga, men det är inte min. Idé. Jag borde ah. bara, ja, jag hade också en chans. Men kan jag hade ju faktiskt... sina Everton spelare Det är den kubben jag håller på. Jag kunde den här ja. på två sen, till slut bara. Så, ja, den, den var, var lite svårt. lurig. Ja. Fan, man glömmer bort från det där. Alltså. Ja, ja, i fulla mamma har jag koll på all. Men, ja, ja. Ni, ni fick ju lite snällare eftersom han hade spelat i Everton. Mm, faktiskt. Ja.